Я поцілував матронку, перш ніж випити, піднявши її на одній руці. Легесеньки, дівча, щастя моє і радість найбільше. Поцілував її чоло, і воно було холодне, як крига. Чоло — монастир, стегна — турецький рай, волосся — дощ, долоні — сніг, уста — сміх, очі — плач. Так дивно вона була створена, на радість мою, і на безголів'я. Старшини ж мої йшли до моторонки як на прощу. Зазвичай нашим прадавнім несли дари. Мічай хивив свою неглючку швію і клав до ній гетьманші цілі стоси коштовності. За ними шов богун, світячи своїми розумними очима. Тоді льобережні полковники складали шану і дарунки – Жевалі скинув нагору своїх дарунків навіть підбитий соболями кафтан, отриманий ними від султана, ще й приспівав, претенцювуючи, коли б не тає горілиця, не тає мокруха, не так хутко я збавився б від свого кожуха. Я обійняв і поцілував Филона, притримав його біля себе, хотів сказати Мутронці, що це за чоловік і який чоловік, та тільки розвів безрадно руками. А тут уже підходив чорнота, переблискував своїми чорними очима, вів за собою десяток молодих паховків, що на витягнутих руках несли даронки, приспівував, як лій. «Мене дівки підпоїли, жупан мені підкроїли!» «Чи втішилося твоє серце?» – поспитав я тихо матронку. «Не знаю, нічого не знаю», – мовила вона. «Боялася чогось мені незнаного». І тут був я безсилий з усією своєю гетьманською владою, бо найвища влада, діходячи до душі людської, зупиняється безрадно. «Зі мною нічого не бійся», – сказав я Матронці з невластивою мені самовпевненістю. «А без тебе?» «Не будеш без мене ніколи». Не треба було казати цих слів. Та вже, сказав, махнув товаристу своєму дорогому, щоб заспівали пісню. Мови хоч знову житті бережечки, Або ж у гаю-гаю чабан вільці зганяє. Ще в Роксоланії Кльоновського Розповідається про всю пісню нашу давню, Як лепить на білім коні чабан до дівчини, Що його причарувала. Прилетів я на білім коні до своєї любові. Чи ж надовго, і чи можлива любов На тих вершинах, що на них опинився? Хотів, щоб була там любов. Бо як же інакше? Був я добрий того вечора. Хотів з усіма мати згоду. Голгоцький застерігає, щоб не приймав ніяких послів, поки не пробудуть комісари. Згода. Пані Раїна скаржилась на безецність мого сина Тимка? Я прикликав його до себе, обійняв, спитав тихо. Хочеш, пошлю тебе в Молдаві? А чого я там не бачив? Кажуть, у Лопула... «Донька краси небаченої!» «Що мені, її краса? Захочеш, стане твоєю жоною. Він зниттямлено поглянув на мене, хоч який був пити, а видалось йому, ніби я п'яніший за нього. «Гаразд!» – сказав я йому. «Ще поговоримо про це?» «Так минула та ніч у намаганнях моїх творити доброчинство, а тоді ставив ждати королівських комісарів, тобто пристав на вмовляння Виговського». Кисілі своїми кумпанами з Фастова поїхав на Трепілля. Там перебралися через Дніпро і заночували у Воронькові. Я не думав прийняти комісарів з гонорами. Виїхав їм на зустріч за місто з Матроною в санях, з полковниками і старшинами, під знаками, білим бунчуком гетьманським і червоною запорозькою хоругою. Всадовив до себе в сани Киселя, і так в'їхали в місто. З двадцяти гармат вдарено на повітання. Пан Адам розчулився, назвав мене милим приятелем, вже вкотре. Закликав притиснути до серця всі духовні надбання народу, подбати про його віру і майбуття. Хто б уже дбав, а хто мовчав. Та я до часу стримувався, щоб не розохотити пана сенатора. Припросив його з комісарами до себе на обід. Дав час облаштуватися з усіма панськими вигодами, але не набирав занадто часу, щоб не збагнули, як поростикував їх по всьому Переяслу, та що обставив козаками, мов би, для забезпечення спокою комісарського. На обіді ще не припросив Киселя до слова, він почав рацію, приказуючи мені всьому війську ласку королівську і хвалячись, що привезли вони від Яна Казимира ноди для гетьмана. Та тут джевелій без церемонії перебив його суворою мовою. «Король як король, бо ми його наставили над вами. Але ви, короли В'ята, князі і сенатори, броїте много, вже вже наброїли. І ти, киселю, костяк костей наших, відщепився і пристаєш з ляхами». «Я спробував погамувати Филона, та він, махаючи перначем під самим носом у пана киселя». Кричав далі, аж довелося полковникам зацитькувати його і відпихати від збрідлого пана сенатора, якому зрадив його дух лицарський, що ним так полюбляв хвалитися повсюди. «Привезлися з забавки!» кричав джевелі уже за спини старшинських. «Хочете задовити козаків? Щоб знову загніздати, треба зброю, а не словами справу кінчати. Майте ви свою Польщу, а Україна хай козакам буде!» «Бачиш, пане, киселю, – сказав я». Почути лише одного мого полковника, з них кожен як порох. не знаєш, коли й вибухне. Бо як тут починати комісію, не злагодивши, бодай, трохи бунтівних душ сих. Треба вам почекати, поки я прийму послів іноземних та дам їм у відпуск. Тоді, може, й візьмемося за своє діло. Але ж комісія не може чекати, вигукнув пан Сміровський, давній мій знайомий з-під замостя. Я подивився на нього спокійно, але тяжко. Пам'ятаю його слова ненависні про кривоноса. Може, і сюди впросився, щоб шукати свою кривду на кривоносові. «Так немає вже, Максима, нічого шукати».